Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkomna kära lyssnare till mitt program än en gång. Det är också så här att om ni vill höra programmet igen så finns det ju på så kallad poddradio på min hemsida www.ingvarholmberg.se och Fliken Radio, men på startsidan på min hemsida så finns då nya radioprogrammet så du kan klicka på det bara. Och så spela på play på ljudfilen. Tidigare gjorde jag det som en primitiv video men numera som ett radioprogram som det ju är i själva verket. Vi ska höra Stannar hos dig, Mikael Jonsson, en eh, kristen artist och sångförfattare som lyckas, eh, tycker jag, presentera det gamla evangeliet med fräscha ord och fräscht tonspråk. Den som du såg tränga sig fram för att röra vid din mantel och bli hel Jag var den som du tog upp i din fem Den du kallade ett barn som tillhör dig Så söker jag din blick och ditt ansikte ljus om igen och om igen Jag söker din blick Och ditt ansiktets ljus Om igen Och om igen Du stannar hos mig Och ger mig din ro Här i din närhet vill jag bo Du älskar mig helt Igen fallit ner du stannar hos mig Jag var den som du såg trasig och tom utan något i mig själv att leva av Och jag var den som du såg desperat nog att ge dig löften som jag aldrig hör Så söker jag din blick Och ditt ansiktets Om igen Och om igen Jag söker din blick Och ditt ansiktets Om igen Och om igen Du hursdans Varannan fredagsnatt i Norrköping så finns kafébussen 777 vid Hörsalsparken. Det är några kyrkor i Norrköping och deras entusiaster som serverar fika utanför bussen på gatan och i bussen. Och samtalar med förbipasserande som stannar upp. I fredagskväll så var jag där på studiebesök kan man väl säga. Jag gick till bönestunden i Korskyrkan klockan nio som är lite av förberedelse. Och eh, sen så är det ganska ofta, nästan alltid, Pingstkyrkans Göran Karlsson som kör bussen till centralen centrala Långköping och ställer upp den på Eh, platsen där bredvid Hörshållsparken. Och eh, det är några som ordnar att det finns eh, kaffebröd och lite saft och så vidare. Och så ställer man upp bussen där och gör i ordning för fika. Ställer upp bord och ett eh, kors som är belyst med en ljusslinga står framför bussen. Och det står på en skylt eh, framför bussen också att eh, kyrkoförsamlingar i Norrköpingby på fika och så pratar man med förbipasserande som stannar upp och det är några ungdomar som är med i detta och bussen står på plats mellan klockan tio och klockan ett på natten men de flesta medarbetarna det är mogna människor eller äldre människor jag har varit mycket, mycket imponerad av de här personerna som i den ganska kalla kvällen stod och lyssnade tålmodigt på olika människors ofta tvärsäkra uttalanden om både Gud och om kristna. Och så småningom, när det så småningom gavs tillfälle så berättade man om den kristna tron och den personliga relationen med Jesus Kristus, Guds son. Ganska ofta förvånas jag över att eh, när eh, människor... Får prata med någon som de vet är personlig kristen, så har de ofta så väldigt mycket att tala om för den kristna människan vad kristen de är och vad den kristna församlingen är. Det kanske hade varit lite mer klädsamt att ställa lite frågor, men förhoppningsvis så kommer ju frågorna lite senare. Här lyssnar vi på en, en sångrupp. Två trevliga herrar som heter Ylenfors Johansson som sjunger och spelar Vill du lyssna på mig? Jag vill längta och minnas det skrattande barn Som var ville vill fånga en Här kommer gruppens psalva. Det är tre tjejer från Göteborg med många instrument, såg jag på nätet. Och de sjunger den nya salmen. Jag har ofta frågor, Herre. Mm. Jag reflekterade över detta med att folk ofta är så tvärsäkra och lite aggressiva när man möter trevliga kristna människor som står och bjuder på kaffe och vill prata om andliga ting. När man i vanliga fall kommer till de som själva är experter så har man ofta lust att lyssna men det tycks vara så att när det gäller andliga ting då är var och en expert och kan tala om tvärsäkert vad kyrkan tror och hur Gud är och vad han gör eller borde göra och det här är väl en liten effekt av individualismen och att var och en har rätt att tänka och tro som den vill och det har man ju men varför är man inte mer intresserad att lyssna på dem som kanske har någonting värdefullt att berätta Här kommer Bengt Johansson och vänner och sjunger frågor och svar för was... sig I Pingskyrkan i Norrköping i söndags så hade jag möjlighet och glädje att vara med. Det är ju ganska ofta som jag är borta på gudstjänst i Skänninge eller någon annanstans på söndagarna. Men vi hade en härlig gudstjänst med god predikan av församlingens första pastor Stefan Klar som tillsammans med Henrik de Demetriades och några andra har en predikoserie om ord om Jesus kan man säga. Jesus i olika tappningar och den här gången så handlade det om eh, att höra om bön delvis och om att höra på Gud. Eh, och minns du kören som jag leder? Vi medverkade med sång och musik. Och sen var det kaffepaus i kyrksalen och sen fortsatte eh, det så kallade administrationsmötet som hålls en gång om året. Där är det alltså ekonomisk redovisning framförallt av Pingskyrkan, Sionförsamlingen men också i viss mån av fastighetsbolaget och restaurangbolaget som finns i kvarteret Renströmmen. Det är också så att en stor hyresgäst är Scandic Hotel och vi fick väldigt intressant information av Kenneth Wallberg som är en av de ekonomiansvariga och väldigt kunnig med fastighetsfrågor också som berättade om Scandic Hotels planer och tankar att tillsammans med hyresvärden då Pingskyrkan eller Renströmmens fastighetsbolag göra en ny huskropp till hotellet med 50 till 80 nya rum och en ny entré och en innegård etc, etc. Och det visades lite tänkbara bilder på hur det här kan se ut och att det alltså blir entré både från Slottsgatan som för närvarande men också från strömmen från den sidan. Väldigt fräscha, intressanta tankar och dessutom var det lite tankar om behövlig renovering av lokaler och en del utrustning i själva Pingstkyrkan. Ja, det är härligt att det finns duktiga människor som kan jobba praktiskt med de här olika frågorna. Församlingsmedlemmarna arbetar jag också i grupper varje vecka med städning av fastigheten och kyrkans lokaler och toalett, Alla toaletter till exempel och att eh, vara mötesvärdare och fixa kyrkkaffe och så vidare. Och det är klart att när man kommer till allt så är ju själva huvudsaken med Pingskyrkans byggnad att vara ett gudshus. Här lyssnar vi på kredokören som sjunger just I Gudshus. den här våren lyssnar vi ju till en följetång eh, Boken Georg Herrens revolutionär Skriven av Iva Lundgren Och eh, Förtjänstfullt uppläst av Sibylla Pettersson i Vetlanda Och det här är en inspelning som jag gjorde eh, 2011 har jag för mig i Vetlanda Och innan vi lyssnar på veckans avsnitt så lyssnar vi på Heligmark. Eivor och Janne Olin sjunger. Jag är barn hos dig. Barn hos dig. Jag är barn Här kommer Sibylla Pettersson med veckans läsning. Vi fortsätter att följa Georg Gustafssons revolutionära kamp våren 1918. När han som ledare för den röda falangen bland arbetarna på Lundbergs maskinfabrik kämpar för jobbarnas rätt till samhället. Ett ryktesprits att livsmedelskommissionen i smyg dumpat smör vid avskälpningsplatsen i Värnamo. Smör som legat och ruttnat på deras lager. Istället för att låta hungriga, sjuka och nödlidande människor få del av det. I protest lämnar arbetarna sina maskiner och marscherar i samlad tropp mot mejeriet. De lägger beslag på allt vad där finns. Och hovorna fördelas så rättvist som det går. Efter denna samstämmiga reaktion så tror Georg och hans kamrater på framgång för revolutionen. Men de blir besvikna. Enigheten bland jobbarna är tillfällig och betyder inte att det ställer upp på den revolutionära gruppens våldsamheter och försök att omstörta samhället. Socialdemokraternas främsta kvinnliga agitator, Kata Dahlström, ska tala till Värnamoborna under första maj-demonstrationerna och ge får för hedesuppdraget att hålla fanan vid tribunen under hennes framförande. Men han känner sig besviken över hennes tal. Hennes hetsiga utfall mot Gud och religionen känns inte rätt. Georg kände sig inte särskilt uppåt när han trampade hemåt på sin cykel i kvällningen. Maten på serveringsstället där han brukade äta hade som vanligt varit usel. Han hängde håglöst över styret och segade sig långsamt och drömmande genom gatorna. Började hårda liv man lever ta på krafterna, undrade han. Han skakade av sig tanken med en svordom, kunde inte låta bli att fundera vidare. Visst var han tunn och mager. Mor hade nog rätt när hon brukade oja sig över hur han såg ut nu för tiden. Och det var klart inte var han precis noga med att sova och sköta sig. Vad skulle sånt känna till? Nej, det unkna borgarlivet i stugvärmen lockade honom inte. Han levde för det nya samhälle som skulle komma efter revolutionen. Han drömde stolta drömmar om frihet, jämlikhet och broderskap. Och då fick gärna nätterna gå åt till fackföreningsdebatter i folkeshus och hemliga överläggningar med det allra rödaste gänget om nya strejker och sabotagefraktioner. Och då behövde man unna sig lite stimulanser och åtminstone i fullt mått njuta av flaskans frihet, jämlikhet och broderskap. Det var så livet skulle vara i väntan på den stora förändringen. En virbel av händelser och dramatik, en blodig kamp och en rusig yra, ett rasande anlopp mot alla slags fiende, klassfiender, glädjefiender och frihetsfiende. Ja, nu var det en virvel och nog tog den på krafterna. Det var inte lönt att förneka det. George svängde in mot det lilla trähus där han hyrde ett rum på första våningen. Han sköt in cykeln istället och gick upp för trappan. Rummet verkade tristare än vanligt. Ett par byxor, en skjorta och en undertröja slokade över en stol. Sängen svankade och på bordet drällde några exemplar av stormklockan och brand. Geos ögon svepte över de välkända tingen. Han borde såg och inte såg. Men duns slängde han sig på sängen. Tankarna fortsatte att rotera och mala. Var det något som höll på att gå snett? Vad var det för en underlig oro som hade varit spöka i honom denna sommar? Bing bong, bing bong. Nu igen. Undras om det är någon man känner. Varför måste de förresten hålla på och ringa i körklockorna varenda gång en osalig själ gör sin härdan färd? Är det inte eländigt nog med den spanska sjukan? Utan att man ska behöva basonera ut det vid varenda begravning. Bing bong nästa gång din tur bingelibong. Ja, om det så vore min tur nästa gång. Han gav sig hen och tanken och kände hur hatet steg som sav inom honom. Skulle detta vara allt vad han fick ut av livet? Detta unknarum. rum. Detta slit på fabriken, denna kamp mot överhet av alla slag, denna dröm om en förändring. allt sammans bara avklippt och slut, innan det hunnit bli någonting av det. Skulle det vara hans liv? Georg Gustafsson, född 1899, död 1918. Det skulle stå på en sten här i Värnamo. Livet skulle rulla vidare för de andra som om ingenting hänt. Han skulle vara borta. Vad hade det varit för mening med ett sådant liv? Mening. Religion var en förbannelse och själv var han en gudsförnekare och ledare för andra gudsförnekare. Men han krävde ändå mening av livet. Det måste vara en mening med det man gör. När jag botade dig gjorde jag det inte för att du skulle hålla på att synda och leva ogodaktigt. Jag gjorde det för att du skulle vittna om mig. Jag vred sig på sängen. Det var lika omöjligt att frigöra sig från de orden som från kyrkklockornas envisa ringande. Precis som klockorna gjorde det sig påminna vid det olämpligaste tillfällen. Hela sammanhanget stod kristallklart för hans inre syn. Det tog inte en sekund att se och överblicka allt sammans. Bolsius brev, orden som han sagt om Georg, mors och fars förbön, helbredagörelsen, alltihop. Han gjorde en ansträngning för att skjuta undan bilden ur sitt medvetande. Det lyckades. Han hade börjat lära sig knepet nu. Det gällde bara att strunta i den här historien. Man kunde inte hindra att den gjorde sig påminn ibland. Men det var bara att låta den glida bort med en gång. Inte diskutera den, inte spärna emot. Bara ta tag i något annat och låta den försvinna. Politiken var ett bra ersättningsmedel. Den var något som man kunde engagera sig i med hull och hår. Den politiska kampen kunde totalt absorbera en människa. Det hade Geoy känt. Framtidsdrömmen dök upp istället. Georg som agitatorn, eldande ett folkhav till revolution och samhällsomstöttande stordåd. Det var en kittlande skön dröm. Den kunde utvecklas i det oändliga. Det var långt kvar innan den drömmen blev verklighet. Fast den hade ju redan ett uns och verklighet i sig. Vem var det som hade stått med fanan vid talarstolen inför allt folket när revolutionens övervöste hade dundrat och gungat så stans alla borgare bleknade på 1 maj. Ja ja. Men hur var det? Hade inte också denna anslående tavla blivit lite anfrätt i kanterna? Nå, no, kanske. Och det var egentligen det mest besvärande av allt. Han hade faktiskt börjat tänka på Gud. När han stod där med revolutionens och gudsförnäkeriets fana. Som en anförare för allt folket och en hedersvakt vid den tron varifrån hans egen beundrade idol hade slungat förbannelse över både präster och kyrkor och religion. Vad var detta egentligen för galenskap? Georg satte sig upp med ett ryck. Han började gå fram och tillbaka på golvet. Vad är det för sjukliga griller som börjar bita sig fast i min hjärna? Håller jag på att bli tokig? Han satte sig vid bordet och började bläddra i sina tidningar. I stormklockan hittade han en rubrik som fångade honom. Vår religion... Stod det kort och gott. Han läste gyrigt. Kyrkan är vid sidan av militarismen, kapitalismens bästa maktmedel. Vår religion är kampen mot kapitalismen och hela dess väsen. Vår kamp är en handlingens propaganda för det undertryckta. En livets religion för att frälsa människan från det onda. Ja visst. Han brukade uttrycka sig själv ungefär på samma sätt och ändå frälsa från det onda. Kunde socialismen det? Hur gick det med det som molade och värkte i hjärtat? Han bläddrade vidare. såg en annan och välbekant rubrik Spanska sjukans dödslista. Den fanns i nästan varje nummer. Porträtt, nekrologer, spalt upp och spalt ned med kamrater i alla delar av landet som ryckts bort av denna härjande farsort. Han ögnade över raden. Ja, ingen bekant den här gången, gudskyld Han tog ett exemplar av brand istället. Den såg nästan likadan ut som stormklockan. Innehållet var nästan detsamma också. Han läste om dyrtiden. Levnadskostnaderna har stigit. Med 214 procent sedan 1904 stod det. Och här fanns det en betraktelse om religionen. Vår strid mot religionen är i verkligheten en strid för tankefriheten. Kristendomen har med lögn och bedrägeri, våld och hat, med mord och brand tillskansat sig makten i våra stater. Vår kamp mot religionen ska fortsätta. Ända till dess den försvunnit ur det offentliga. Ända till dess kristendomen blott lever kvar som ett mörkt minne hos ett släkte, Och Jesusbilderna förvisas till det antropologiska museet där de hör hemma. Jämte all den övriga religiösa rekvisitan. Ja, man måste i alla fall kämpa vidare mot denna religion och det grille den skapade, tänkte Georg. Man har ju hört om det där sedan man var liten. Och när man kommer hem och hälsar på så sitter mor där och läser bönor och salmer. Det är klart att det klibbar fast i själen och att det är svårt att göra sig kvitt sådant. Men jag ska rensa ut det, enda duk Ilskan kokar i Eor. Enda sättet att få slut på de här sjuka idéerna det är att gå emot allt vad religion heter. Att bryta mot alla deras bud. Att trampa deras bibel och allt vad de tror på under fötterna. Jag ska gå och göra det. Jag ska gå hur långt som helst. Bara jag kan sopa bort det här eländet ur mina tankar. Jag ska visa dem. Han öppnade en garderobstör och plockade fram en halv liter, skruvade av kapsylen, tog en rejäl klunk, röst för en sekund och stack sedan flaskan i bakfickan. Dörren åkte igen med en efter honom och snart var han på väg ner mot stan på sin cykel. Staden var ödslig och tyst, nu när kyrklockorna äntligen tystnat. En ensam åkervagn klapprade fram på Storgatans ojämna stenläggning. Den magra hästen nickade håglöst i uppförsbacken mot järnvägsstationen och drömde bakom sina skygglappar om gamla goda tider då fodertornistrar och krobbor bågnade av gyllengul mustihavre. Saliven dröp om bätslet och sipprade i grönslämmiga trådar från munjiporna där den blanka metallen skavde och drog, varje gång kusken knöck i tömmarna. ägnade inte equipaget en tanke när han kom rullande i motsatt riktning, försiktigt bromsande, för att inte fullständigt skaka sönder på den hårda sadeln. Han, som alltid var målmedveten och på bettet, hade plötsligt börjat frijula omkring på morfolk. Skulle han åka ner till Gästis? Tja, nej, inte ikväll. Hem till Hasse? Ja, nej. Det skulle bli samma gamla vanliga snack. Ett misstöjt ältande av allt eländet. Utan någon lösning. Utan någon riktning eller handling. Han svängde vänster in på en grusgata. Skönt att få slut på det i skakandet. Cykeln flöt. Fram bara man parerade grupperna och de största stenarna. Det fasade om däcken och det mörka hosfallet fläktade i fartvinden. En sväng till och tyger. Och, här ligger ju frälsningsanen. När jag botade dig gjorde jag det inte för att du skulle hålla på att synda och leva ogodaktigt. Jag gjorde det för att du skulle vittna om mig. Han försökte skaka av sig, det envisa orden. Vad står det på affischen? Halv åtta frälsningsmöte. Frälsning, vilket ord, så lockande och så frånstötande. Att få ge upp, att få kasta sig i någons armar, att bli befriad, förlöst. I höjden räddan vi är i hälsa, ej gudar första stå och bi. nej själva vilja vi oss frälsa och samfält skall vår räddning bli. Ja visst, det var hans trosbekännelse. Hur ofta hade han inte sjungit den, skrålat den och viftat med den knutna näven? Varför stirrade han på denna ynkliga affisch utanför frälsningsarmen? På detta valhänt textade ord, frälsningsmöte. Han kastade en snabb blick ut med gatan i, i båda riktningarna Nej, ingen såg honom. Plötsligt kände han sig feg. Vad höll han på med? Det var väl inget farligt att gå på frälsningsarmen, det hade han ju gjort för. Ja, men aldrig ensamger. Aldrig i detta ärende. Vad, vad då för ärende? Snabbt klämde han in cykeln i cykelstället. Han öppnade dörren. Trummorna bankade. När han kostade den lilla tamburen hörde han att orden var annorlunda i sången. Det finns kraft ute i källan och blod som det fanns för den första som kom. Han gick in i den enkla salen till det yttre sitt gamla vanliga nonchalanta jag gled ner lite vårdslöst i en av de bakre trädbänkarna. Officeren som ledde sången med sin koncertina sneglade mot öron och väntade på fortsättningen på resten av gänget. Men det var tyst i tamburen. Han såg på Geo igen. Han hade fått ett fälttågshäft i handen av den påpassliga vattmästaren och sjöng med i sången. Det var ett alldeles vanligt frälsningsmöte på den lilla koren. Salvationisterna sjöng och vittnade och ropade sitt checka Halleluja som vanligt. Och publiken var den vanliga, de som brukade gå på armén, en handfull personer som inte hade kommit på något annat att göra en kväll som denna, och så de obligatoriska sluskarna och georg. Men han väckte ingen uppmärksamhet. Alla visste ju hur den han var och varför han gick på armén. Men det hörde ju till att armén skulle slås handgripligen mot djävulen. Det var inget annat att räkna med än att det skulle dyka upp fridstörare som georg. När frälsningssångerna skallade och den blodröda fanan väjade då vart mörksens första vred. Det visste med arméfolket sen gammalt. De var alltid beredda på ett nappartag med hans utsända representanter. Ja, det var ett vanligt möte på Frälsningsarmén. Inget märkvärdigt alls. Men ändå kände kåledaren ett slags oförklarlig segerbittring denna kväll. Och frimodigare än någonsin talade han om blodet som gör det rödaste syndesnövite och förvandlar förhärdade syndare till saliga Guds barn. Han talade om Jesus som var Guds offerlam och som gav sitt liv på en avrättningsplats för att syndare som du och jag skulle bli frikända och förklarad rättfärdiga inför Gud, vår skapare. Han såg med Guds kärlek brinnande i sina ögon ut över sin toftiga publik. Och tårarna kom i hans ögon när han beskrev den himmelska kärlekens under i trasiga och förhärdade människohjärtan. Han såg på den unge revolutionären där nere vid dörren. Mer än en gång hade han mött hans fräna blick när han burit fram vittnesbördet om sin frälsare. Men ikväll var det han som hade övertaget. Såg han inte ansträngt någon ut under sin svarta kalufs, den där tuffa järnarbetaren Satt han inte och tummade och vred sitt fälttogshäfte som om man var nervös? Och medan han fortsatte att tala bad kårchefen tyst för sig själv att Guds skulle tränga ner i den där unge mannens själ. Och Georg lyssnade och lyssnade. Han gjorde allt för att inte visa vad han kände inom sig. Men orden som han hörde om blodet och om syndaförlåtelsen var som en skur av pilar riktade mot hans vidöppna hjärta. Han kunde inte värja sig. Han visste inte riktigt vad han skulle göra när mötet äntligen var slut. Han kände en häftig längtan att få fortsätta att sjunga sången i det lilla häftet. Han letade upp en 25-öring i portmånen och gav den till den överraskade vaktmästaren, stack sångboken i innefiken och led ut. Innan någon hann inleda ett samtal med honom. Han var kvickt väg på cykeln och kollade med hastiga ögonkast att inga av hans närmaste bekanta fanns i närheten. När han svängt om hörnet i korsningen och kommit in på en annan gata Kände han sig lite lättad. Vad är det man håller på med, tänkte han oredigt och satte kurs hemåt. Det här får man försöka ruska av sig. Det släpper nog bara man får lite frisk luft i lungorna och lite brännvin i halsen. Han trampade och trampade med våldsam frenesi som om han tänkte cykla ifrån en förföljare som jagade honom genom gatorna. Flosande och flämtande nordde han sin bostad och han knappt tog av sig kläderna för han störtade ned i sitt säng och föll i en orolig slummer. Och nästa vecka fortsätter berättelsen om Georg. Här sjunger Mikael Jonsson Det är dig jag kommer hem till. Kanske tog år. Vem räknar dagarna som går Vilsen människa Finna åter Gättats väg Det finns inga ord Som kan beskriva Det som sker Hur något helas Som var trasigt Hur något uppstår som varit död Det kanske tog år Vem räknar dagarna som går Längs en väg Som ingenstans leder Med sitt grus Och all denna lögn Allt detta tomma Ingenting Som förblir Sakta kväver Hjärtat sår Men det är dig Det är dig Jag kommer hem till Det är dig oh, oh, oh, oh, oh. Oh. Det kanske tog går. Tack till elever och som I andakten vill jag säga lite om omvändelse, det grekiska ordet metanoia har jag läst mig till. Och det betyder att eftertanke, att ändra inställning, att ångra sig och det handlar egentligen i Bibeln enligt de här uppslagsböckerna jag har tittat på om att ångra sin synd Att vända sig bort från det onda Och att vända sig till Jesus, till Gud Och omvändelse behövs för att finna Gud Så här berättar Petrus för människor som Kände att det är till på dem Och de frågar Vad ska vi göra? Och då svarar Petrus Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. I den här fängslande följer tongen om Georg den unga revolutionären. Och vi märker nu att han är påverkad av Frälsningsbudskapet på Frälsningsarmen och han känner att han behöver ändra sitt liv och vreden leder oss aldrig ända fram till Gud det är bara ånger och ödmjukhet som gör det Vi ber tillsammans Herre hjälp oss stolta själviska Svenska människor att se omvändelsens behov i våra liv Hjälp oss att förstå att med ilska och stolthet och vrede så hittar vi aldrig dig Men genom ödmjukhet kan vi göra det Välsigna varje lyssnare, var med var och en Amen Mikael Jonsson sjunger Han går aldrig förbi dig ha det så bra, vi hörs igen nästa vecka om du vill. Jag ser hur du är ensam och att dig ner I en kamp du inte orkar kämpa mer Om du inte får falla in i Jesu armar Vens armar ska du då falla i Din vägar känns lång och i stormarnas land Har du famlat efter en skyddande hand Om du inte finner ro i Jesu armar I hans armar ska du smacked us on bed